Ska vi köra då killar? Kanske. Okej. Kör. Du du du. På 65 man. Vi satt och tog en Sen gick vi över till. Jum Ja ja, vi har alla våra stamställen. På 65 man. Vi satt och tog en ö. Ladda på matchen. Och på uh, Yes. Hej och välkomna till den grönvita support podden på 65an. Vi är på det 94 avsnittet och vi sitter här dagen efter. Vi har tagit en så grymt, viktig och skön seger mot Örgryte IS i Göteborg. Där vi var fantastiskt många VSKare och Ja, vi tänkte väl podda ner den lite helt enkelt. Framförallt Segen och så har vi väl kanske lite andra än och trupp upp också. Och jag som är här för att göra det är ju jag, Joakim. Och vi har med oss Fredrik och Gilby. Ja, men gamle Gilby med med i podden igen. Det tycker jag det kan inte låta bli. Jag tycker att det är väldigt trevligt. Nej, ja, tack. Härligt. Vad som också är väldigt trevligt det är att få uppleva den här typen av Tillställningar som vi hade igår fan, Helt lyrisk Det kommer så otroligt högt upp på, på topplistan Över borta matcher Och grönvita fotbollsupplevelser Det är helt galet jag, jag, nu, jag sitter på bussen ner Från en mess av folk som sitter på gläns Och så säger de, Vi är 200 här mm. Jag sluta Jo det var man knappt att, en läktare för. Liksom. Nej men exakt och Det är det som ni säger att såhär, De här matcherna Det är de som bygger liksom Någonting som Vi kommer kunna ta vidare ja. I såhär, generationen ja, Men det är otroligt och eh, Också som du inne på Gilbert, alltså såhär, 200 på en pub eh, Det var vi ju liksom Jag kommer ihåg Matcher i Göteborg När vi var Nere mot Gajs Någon tisdag eh, Man fick liksom så här. Eh, tjatar och tigga och bön och be för att folk skulle åka med på en buss och så mm. blev det väl så här den 34 stycken och vi hade vid 35 så att vi körde bussen mm. ändå liksom och så ja, vi stod man Men, där på läktaren liksom var ett 50-tal och, och jag tror den här också att jag har lite mer uppstyrt för att det, det oh, nu tappar jag höll, höll här. när vi gick upp 2023 guys på sommaren då, då hamnar vi på Avenyn och här ja, får vi vara 30 pers typ. och Det är lite mer nu att alla hänger med och vet vad man ska fråga och vet hur man Ska... alla man sitter hur... inte spridda överallt. Nej men precis, man vet hur ja. man liksom för sig i vet... Ja. och vet vem man ska kolla, vilken mm. pub det är som gäller yes. och hur man samlar ihop sig och sådär, ja, mm. men absolut uh, men när vi ändå är inne på det här lite så här runt omkring, Jag liksom tycker jag om läktarprestationer uh, i senaste, så jag tycker det var uh, riktigt bra. Fantastiskt men, men är ni så snabba fram framåt, jag tycker det finns mycket ja. mer att prata om uh, uppladdning och det här <kört> för jag, uh, ni åkte sport Spårsbuss ner, eller? Spårsbuss, ja. Korre korrekt. Nera hem. Yes, uh, jag körde bil ner med, med ungarna och checkade in på hotell. Gick och åt på ölstugan Tullen där. Det mm, har varit några där gånger. Man satt det mm. några gånger längst upp på Avenin. Precis, ganska var. nära Götaplatsen. Och sen så styrde vi som många andra grönvita och stegen över Heden och bort mot uh, Gläns. Och uh, mutten del... Uh, exilvästeråsare och en väldigt massa människor många många fler än vad man hade kunnat föreställa sig mm. och det som så här slog mig då det är att det är så många olika typer av folk som, som reser på ett, på ett nytt sätt, alltså det är så är ju härligt att se att våra yngre liksom har börjat resa i stora nummer. Mm. Det gnällde vi ju på lite tidigare i någon podd. Att bra hemmaprestationer men skulle kunna steppa upp borta. Det är ju klart positiv trend. Men sen så känns det också som väldigt många av det som man skulle kalla så här liksom... Ja allmänt idrottsintresserade västeråsare som har blivit stammisar på hemmamatcherna har börjat åka på bortamatcher på ett annat vis och det är det som gör att vi kan ha sådana här stora nummer vi kommer ju aldrig liksom ha 800 aktiva hardcore men liksom nu hade vi ju, fan, åt, vad var det 819 på borta bortastå och sen var det ju rätt mycket folk på, på sitt också så det är ett otroligt imponerande jag, antal. Jag, jag tycker sittplatsgrejen var mest upp seende veckan det bra. För, för nu var det verkligen det såg man efter matchen att det stod. Det var hur mycket folk som stod kvar som helst. Och så var det inte de, det året vi gick upp. Då var det liksom några klickar som mm. drog. Nu står de kvar och tacka och var med i ramsor och så vidare. Mm. Alltså, nu, jag, jag, mm. jag håller helt med och jag tycker det som ni är inne på väldigt kul. Liksom att man ser ja, men när man har varit på. Uh, många matcher som jag har varit och liksom många borta matcher så så börjar man se liksom att man träffar några så här som man vet och kanske lite äldre eller som man liksom vet att de inte eh, åker på de flesta borta matcher men så börjar de liksom kanske åka lite på så här, närområdet och man så här, känner igen dem och nickar till dem, man hälsar ja, på dem och liksom, så här, ja, men, så det Syrius borta kanske Allsvenskan och ja, men, några andra matcher så, som inte var så långa och sen så är, plötsligt börjar man se dem på eh, Göteborgs matcher och lite andra ja. liksom, längre resor och så är det är så himla kul att ja, men, så sätter man sig bredvid på puben och chitchata lite och det är väldigt trevligt Precis. att det börjar bli så. Tro, trogna lyssnare vet ju att jag gymmar på friskis så ibland så möter jag börjar där så att i, i fredagsmorse så börjar jag faktiskt dagen med, med att göra det som man måste göra som gubbe, nämligen styrketräna lite och det festliga var att fem personer hörde i lokalen prata om att de skulle åka till Göteborg mm. liksom. Och så har det liksom inte alltid sett ut. Och du vet så vilken tid åker ni och... Ja. Det är en under... Ja, precis det. <laughs> och det var inte Börje då, utan det finns alltså fem personer till som tränar på friskis och åker på bortamatcher. Ja, om jag ska passa på att avslöja lite saker om mitt privatliv också, så jag sitter på ett kontorshotell när eh, jag jobbar. Eh, och även där så har man liksom i lunchrummet att eh, andra så här, mindre företag, det, det finns eh, många personer som bryr sig om VSK och eh, ja, men, mm. tänker sig att de ska åka på olika VSK-matcher eller bara prata om men det gick för VSK i helgen. Och sånt Så att det, nej, det är väldigt kul att höra på, på ett sätt som jag inte har upplevt att det varit det, tidigare i alla fall. Det har blivit en större grej än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Under de här. Den stammisk jag hänger på har ju fått eh, många folk som hänger här och liksom supporta helt enkelt. Från att de bara hängt på på några sponsorresor 23 bland annat Jönköping, en sponsor. Så är det nu, det är sjalar och det är sektion 1904-tröjor och allting som man blir rörd. Och, ah, det... Vill du namnge det, extra... ja, det? Ja, de är även sponsorer. De heter uh, Smedjan. Mm. De kommer även snart att börja visa sport, kan jag avslöja. Och då uh, vill vi naturligtvis att alla trogna lyssnare kommer dit och stödjer den här... Precis, eh, då, Krog och, som är sponsor till VSK mm. Ja dessutom har det ju mm. blivit ställe där allt eh, alltid går att träffa VSK när man tittar in mm. Ja jag var där eh, senast idag innan banden så att, eh, mm. ja. Jag var senast det här innan jag gick hit <laughs> så, då... Men av, apropå krogen VSK och sånt där så jag måste också säga mm. att eh, hur härligt det än är med, med, med stora nummer på en borta match, så kan man ju bli lite nervös också eh, för vad det gör med stämningen Uh, inte minst om man tänker på hur det var mot Göteborg- borta eftersom vi skulle mm, samma arena som ju liksom var imponerande nummer men en ganska usel läktarinsats Ja riktigt det var en dålig insats då och en dålig borta bortalektare, Sverige sämsta bortalektare Absolut, men, men, men den är ju verkligen bedrövlig mm. jag vet jag hängde ju en del över vad heter det, ja, med räcket där liksom jag kände att jag har lite ont i armarna i, idag och det var flera där bakom som såg dåligt för att ju, mm. man ser ju inte riktigt om man bara står rakt upp och ner heller så att det, det, det, liksom du ser ju inte mållinjen om du står i vissa. Det är bra många rader. Nej, men precis. Så det är, alltså det så här, siktlinjerna på den där arenan mm. är ju katastrof, måste man säga. Mm. Framförallt bort och läkt i alla fall. Det är mm. den jag har besökt. Men innan ni helt förlorar er i den här arkitekturpodden, <laughs> så det dit jag egentligen ville komma var när jag klev in på, på Glens där, så var det dels här härligt att se så alla många vs Men jag kan också vilja erkänna att jag. Både han tänka och säga Till ett par personer i min närhet Att fan Det här blir liksom finalhjält Parad och det brukar inte alltid Börja för den bästa stämningen Kort sagt, fredag kväll Lite för mycket sällan besökare Och lite för ja, mycket Fylla, men Jag hade ju fel Jag tycker stämningen blev ju grum ja, vi, vi har en Klacken eller vad vi ska kalla för Lyft upp sig till en nivå Jag vet inte du dugg ord Man lyfter upp sig till en bra lägsta nivå Nu lär jag påstå Mm jag, Sen kan det alltid bli bättre naturligtvis. Men Jag tror ju också faktiskt ah. att det måste man ju så här lyfta. Framförallt på en, liksom en sån här läktare som är så pass mm. långsmal så, så handlar det mycket om att kunna få med sig alla som mm. är intresserade av att sjunga. Och det, där gör ju trumman sitt till. Man hör liksom vilka ramsor så där som sjunger. Även om, om måste säga så, så ute på liksom flygen så, så lyckades vi ändå hamna lite i otakt. Alltså, man sjunger liksom, eh, någon sorts kanon på. Alltså man hör ju trumman, då, men man, man är ju fel, eh, fel takten mm. Ja, det, det kan ju hända på en fredagskväll. Ja, så, så kan det vara. Men, men jag måste säga att eh, trumman, <hör> absolut. Eh, vi har ju snakkat också om att vi har en, en, en kapo som gör ett väldigt bra jobb. Och nu tyckte jag det var snyggt eh, löst det här eftersom ja, den, den är ju ökänd och långsmal den här eh, lektan att eh, vi hade ju typ som en assisterande kapo också ute på, på flanken mm. eh, som piskade på det var liksom många av oss som hängde ner vid räcket som tog ansvar och sådär. Så det var äh, det var ju en, en total dominans på läktaren. Ja, alltså jag tycker att uh, även det som du är inne på, jag tror att det är, det är, man behöver det liksom. Lite så här, man vad kallar det, assisterande kapor eller liksom folk som är ute på eh, flyen och hjälper till och att elda på de som står även där ute. Eh, och tyckte det liksom, stund tal, som fick riktigt bra toppar. Men sen är det ju alltid svårt att liksom, bedöma eh, hur, hur bra vi var utifrån när man står liksom, i, i, i klacken. Då. Eh, man hörde, eller jag hörde ju inte typ avgri någon gång men det, jag vet inte, de säger så mycket att man alltid. Det, det, det blir ju så när man liksom är inne i det själva. Liksom är klart, försöker... Men, men jag, jag, jag tror verkligen inte vi gjorde bort oss. Nej, nej. Det, det, det är inte det jag menar. Mm. Men så här, det är någon Du nämnde total dominans. Ja, men uh, äh, men, men ett, en väldigt stark insats på bortaplan Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, jag tycker att uh, dominans kanske liksom inte är ett så här för hårt ord, framförallt efter uh, hur matchen uh, utvecklades. Och, och framförallt att vi är Ett bortalag Det är väl ändå ögryter som ska dominerar på sin egen hemmaplan. Ja, men tyckte... verkligen. Och det, det, det såg man ju också i biljettförsäljningen tidigare. Jag vet inte om ni noterade det, men eh, de sålde på sålde på, sålde på, på sin sitt plats. Vi sålde på ganska bra på våran eh, stå, men eh, deras ståplats var ju var länge, 600-700 biljetter. Nu vet jag inte liksom, om de kom om oss till slut. Det, det kändes men... som att vi var ungefär lika många ja, på våra faktiskt. respektive ståplatser. Det, det, det, ja. det, det känns också som att det var väldigt tydligt att Hagrid är Verkligen inte det andra laget, det är tredje laget. Då var 7000 i Göteborg en riktigt, riktigt avgörande match. Nej. Mer. Eh, men om vi. Om vi precis, så då nästan 1000 VS-kår också. Mm. Mm. Ja, men precis. Eh, nej, men jag tänkte, vår insats, den innehöll ju andra fina inslag. Eh, till exempel en. Eh, stor härlig banderoll som hängde då liksom mellan övre och nedre etage. Ja, jag tycker det är, det är snyggt Bra fixat. Man, ja, väldigt fint fixat. Jag tycker det är snyggt om man lyckas göra så där och liksom utnyttja etagen på det sättet. Jag, jag drar lite paralleller liksom till tror man någon SM-final på, ja, var det Friends eller var det till få jag kommer inte ihåg. Men där i alla fall stod det liksom så här bara mest och över det. Det, ja, hela, det hela klacken liksom. och det, Jag vet tänker att spelarna liksom bara kommer ut och så här. för jag vet att bandespelarna blev liksom verkligen påminda om att så här, ja, men just det, vi är ju mästamästarna, vi har gjort det här förut. Vi har varit i finalen många gånger förut, vi har vunnit SM-guld, vi vet hur det här mm. funkar liksom. ja, Jag tänker att det är lite så här på samma sätt att man liksom så här, ja men absolut, de fattar att de ska ge allt mot allsvenskan eller vad det stod på mm. liksom. men det, Man blir alltid påmind om det när man liksom kollar upp mot den och att det är, så här, det är det budskapet man vill sända ut som eh, vi som klack. Liksom. Och jag tyckte det var ett bra budskap och det är snyggt när man liksom kan ha det över, under hela matchen. Liksom. Så det är Bra jobbat. Eh, och sen var det ju snyggt också tyckte jag vid marschen där med eh, bra pyriteknik. Eh, mm. men här stilfullt, lagom mycket och eh, utspritt över hela. Väldigt bra. Mm. Rök och, och sen gröna bengaler. Mm. Härligt. Jättefint. Mm. Eh, så, så det är all cred till dem som har fixat eh, Malte eh, måste jag säga. Vi är ju så här exalterade inte bara för att vi var bäst på läktaren vi var ju bäst på plan också Ja, så är det ju faktiskt Ska vi prata lite om liksom själva matchen? Ja, lite fotboll får vi väl få med i den här podden också. Ja, men jag menar att det ska vara lite taktikpodden? Ja, taktik <laughs> kan vi, kan vi men, säga? Men, att... men en sån bra match måste vi kanske prata lite ja, om. Ja, så det. Så det. Så, så, så, taktikpoddens förespråkare, Fredrik, vill du inleda? Mm. Ja, men vi, vi, då kan vi inleda med att säga att vi inledde så som vi har lärt oss att känna igen Kalle Karlsons VSK när det är som bäst. Eh, hög press eh, och eh, pumpa på eh, framåt alltså den första kvarten ja, 15-20 minuterna eh, var, ju, var ju liksom eh, taktpinnen vår eh, helt och hållet ja men då håller jag med och här, jag tror att eh, Rasmus eh, på VLT skrev sin krönika någonting så här, fram till målet så, så var vi dominanta tror tycker väl nästan att det, det, vi var ja, men en liten stund mer än så alltså kanske fram till så här 30 minuter minuten någonting så, så var vi riktigt bra och det, det, vi sätter ju hög press på och det är också det som liksom ger oss första målet, mm. att äh, vi har något anfall, på bollen men vi är inte tillbaka väldigt snabbt, så går det mellan några spelare, det är ju liksom hög press, man ser verkligen på det så här Highlights-klippet. Hur men hur kallt som vi spelar fotboll. Det är där vi liksom är. Vi är som, som en liten bisvärm runt bollen och vinner tillbaka den. Sen så är det inte den perfekt passning ut max. Men det spelar ingen roll för han får sin nytta. Och i ett jättebra inlägg. Och sen så eh, nickmålet av lärdefugget. Eh, ja, det är så en klass. Alltså, ja, men, ja, det, det, det är inte så ofta vi gör sådana där mål alltså, som är bara så här, men när, vi, när såg du sånt sådant nickmål senast? Nej, eh, men exakt. Mm. Det är det jag är lite inne på. Men, alltså, det är snyggare. I VSK. För, a, eller AVSK. Av men, men framförallt så tycker jag att, att uh, man lämnar inga kontringar till ögat För det har ju de varit bra på. Det är ju inte ens nära att det kommer någon sån här. 3 mot två, att de verkligen får bollen med en yta. Och det, det är styrka. Det är inte ens en antydan till det i första halvlek. Nej, men jag, jag tycker det är väldigt målande beskrivet, Jocke, att målet det är ju liksom VSKs sätt att spela fotboll är helt i, i kondenserat och perfektionerat format. Det, det, jag tror att det, det är många spelare som är på den när vi vinner bollen men jag tror att det är Townsas som är, är sista liksom tån på bollen. Och det säger liksom så mycket att eh, han, han gör liksom det jobbet i, i pressen mm. också. Ring var ju så liksom tydlig i intervjun efteråt när han sa liksom att vi gör jobbet för varandra och det är verkligen så. Det, det är sån intensitet i, i pressspelet och det är så uppoffrande. Och sen, det har vi ju haft... Eh, tror jag under många år. Sen har vi fått in en helt annan kvalitet och det är det vi ser. Ni kan ju, ni kan ju bara tänka i scenariot om eh, Jabir hade fått samma inlägg, mm. hur det avslutade sett ut. Mm. Det hade inte sett ut så. Möjligtvis hade det varit en lyckoträff men jag, jag tror ju verkligen inte det. Utan det, det här är ju liksom ett sånt jävla klassavslut och sen måste man ju faktiskt säga eh, jag har hört lite olika om, om hur man ska värdera Max säsong i år men jag, jag tycker att han är faktiskt otroligt viktig och den här typen av liksom, det, det är ju som kvalitet leverans han gör där. Jag, jag tror jag, först tänkte jag säga att jag vill haka i två saker som du sa där, men nu tror jag att jag vill haka i tre. Dels vill jag bara säga så här, Jabil såklart är en annan typ av anfallare. Han gjorde ändå, jag tror jag, sex mål liksom, på den korta tiden han var här i den här säsongen, så att det, det säger ju någonting av liksom, att det, det, det är en ganska bra mm. anfallare. Så, sex ja. Alltså sex, sex mål den här säsongen Man tänker knappt att han har spelat här och så oss Ja, hela säsongen då, så. Ja, alltså ja, Inte i Super Jo eller det. i superrätten I alla fall, jag tyckte jag såg det på någon När jag kollade om matchen efteråt jag, jag vet inte om det var hos oss eller om det var I superrätten totalt uh, skitsom, Han alltså har väl gjort något i Östersund, Ja men så. precis, ah, ja. så kan det vara uh, det, Man får faktakolla det här avsnittet så I alla fall, han, han gör en del mål ändå Då får man ändå ge en god diabil Ja alltså, det Så men, är Ja, men Jabil tog upp oss i ja. superrätten det, nej alltså ska förra eller, ja, förlåt från superettan till alltså först det det de, kan ingen ta ifrån honom. Nej men så, här, så här. de andra grejen jag vill haka i var dels äh, äh, ja men äh, townsan Uh, hur hur liksom såhär, Kalle och Rubin, eller jag vet inte vem det är som liksom scouterar det här. Men, uh, <laughs> <laughs> ja, men bulgariska andra ligan, frisboxen, uh, Leta upp någon där såhär, ja, men Jag vet inte hur eran liksom. du, du menar <här> att det här är ingenting man bara vet. Liksom? <här> Nej, men så, jag vet inte, har inte era, du koll på Bulgariska andra ligan. Det har jag ju. Det har ju. Klart på Bulgariska andra ligan. Men pengknötarna alltså, där är jag lite dålig på, det måste jag ändå <här> säga. Det, <här> uh, att men. man liksom hittar. En sån spelare som man bara vet så här, ja, men Det här är den typen mm. vi vill ha eh, och, och plockar in honom Och, och det levererar alltså det, det tyder ju på att man har något Utöver det vanliga Det har vi alla fattat Men ja, det, det är otroligt det, det, ja, och Han har ju sådana kvaliteter Han kan spela klassisk ni, Vanlig nya strike Och sen kan han göra sånt här mål Som han gjorde igår Lite ja. klurigt Bara Skruvar in den in. ja men här Det är det som skönspelare. Ja, men precis. Mm. Vi pratar om Ladderfogts mål liksom också. Så här, Townsos mål. Det är sådana vi inte också heller brukar göra. Ladderfogt liksom, alltså, är ju är... en hitman. Ja. Eh, Townsos är med så här som gör massa kluriga grejer Och kan vara en hitman Ja men precis så det, Och han bara mm. så här driver omkring så Du är inne på på kanten Och så bara men Jag går in i staffområdet Och skjuter i mål Det, mm. det, det är en men, bra så, idé man, man stod, Jag stod ju på den sidan när han kom Tänker man nu kommer Ja men han skickar den här För nick Nej den sitter i mål mm. Och så står man där och måste, Jag måste jubla nu <laughs> Jag hänger inte med. Liksom. Nej, men Det är ett otroligt klassmål. Det, det är där har vi... Liksom, alltså, en sån enskild prestation liksom, ur lite ingenting och med den kvaliteten. Det är vi inte helt bortskämda med i den här klubben. Ja, nej. Är det. Verkligen. Mm. Vad var det tredje du ville haka Det tredje i? och sista jag ville haka i där var uh, Jonathan Rings som du nämnde. Alltså, jag tycker att han är uh, så otroligt bra den här matchen. Uh, jag tycker att han... Uh, av en kämpar och sliter man ser hur liksom påkopplad den här från minut ett han är liksom på domarna, på motståndarlagets spelare lite på egna spelare liksom det, så det, här, var, man... det var ju chaffs med domaren. han, Jaha, han var ju det... på nej han, han är ju matchens han, han är på överallt och liksom man ser hur det är liksom en så här härförare på planen att så här, vi, vi är taggade, vi är påkopplade Vi kommer eh, inte vika oss för fem öre. Och också, liksom, som vi ska komma ihåg I en sån här kämparmatch Som vi inte har sett eh, så jättemånga av eh, mm. De här senaste säsongerna Det är mycket liksom att VSK lirar på mm. fina konstgräset och man, man ser väl tidigt hur spelare i den här matchen VSK spelar liksom smutsiga på tröjorna om man har kastat mm. sig i dueller om man har vräkt sig fram Och man har gjort liksom, allt där är ju Jonathan Ring den stora här för. Från mitten Det var inte alls så han liksom var tänkt från början var... Nej, Han skulle vara någon liten fin snickare på, I kanten på anfall eller ja, det är I alla fall så det känns ja, som att det han presenterades ju, det ju... Men det är otroligt hur han har liksom växt ut till... oh, En sån kille som liksom var an, jag tror 34 år Jag tror han är två år äldre mm. Simon han uh, fysik som jag vet inte vad och han liksom mm. uh, SM-guldsmeriter, men ändå så, så Nej, brinner är, han verkligen på planen. Liksom. Och han, har ju verkligen, menar, han, han verkar ju ha fått en sån här liksom och ja. älskar den här rollen och sättet att han pratar om liksom, sina lagkamrater, hur han pratar om supporterna och sådär liksom att uh, han, han drivs och han är uh, det var ju en sån här värvning det hade kunnat gått lite åt vilket uh, håll som helst. När vi, när vi har tagit in liksom då mer med våra mått med meriterade spelare så har det ju inte alltid liksom blivit succé. Men det här har ju varit överallt förväntan. Och det är väl därför han är så pass bra vid den åldern. Han, han, tar, han, han agerar proffsigt helt enkelt. Mm. Ska, ska vi ta upp det där med gräsmattan då? En Nej. kortis. Ja, men jag är så trött på alla jävla... Som ska skriva. Nu, nu, nu ska vi jag ska spela på äh, riktigt. Då kommer jag inte vinna ja, det, det funkar i alla fall. Det är om en jävligt dålig gräsmark vad man förstår. Ja, häcken spelar där den innan? Ja. Tror jag. ja, häcken spelar ju. Så, ja. Nej, det, var problem, det, Nej. det är inga problem där. Det här plastlag ska inte vara uppe halvs. Jag är så trött på dem dyker upp i all, alla andra sociala medier. Skick vi det sagt, Tack och då. Det är, tack... det är bra, det är därför vi har den här podden för ja, ja, men det, man, <laughs> ja, men det är så här Tjafset om Plastlag och grejer så här Besatthet från folk I södra Sverige ja. viss, alltså, Jag kan väl villigt erkänna att jag också tycker att fotboll Ska spelas på gräs Sen mm. så vet jag inte om, om just liksom Underlagsfrågan Eller liksom kulle man helst ska dö på Det, det kan jag hålla med om att bli lite tjatigt Men, ja, men nu, äh, nu är vi ju där vi är Jo, jo men Ja. Men, men däremot så det, det som var intressant och det var väl också Rasmus Elvin inne på i sin krönika hur vi vann den här matchen också att det var liksom den här krigarinsats och det kanske båda gott inför, inför nästa säsong att det är också så här vi kommer vara tvungna att ta poäng när vi spelar Allsvenskan. Jag är mm. nämligen säker på att vi kommer göra det. Så det kan vara liksom... Vi behöver ju fler sätt att ta poäng på. Det lärde vi oss ju när vi var uppe senast. Mm. Ja, men då, och då kanske vi behöver sådana personligheter som Jonathan Ring till exempel. Mm. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg faktiskt nu, hur en par med långt kontrakt han har. Men... Jag tror att det går ut... I höst, mm. eller? kan Det nog vara för länge. Um, förlänga. Eller? Alltså jag honom. tror ju inte att han Ring vill någon annanstans än att kvar. Nej, Nej men vara han har ju en, en barn och familj bor i Stockholm och han kommer ju inte flytta någon annanstans i Mälardalen i alla fall. Nej, det, det kan vara, jag man, inte tänka man ser, honom ett fint. Man ser, man ser lite det. Jag fick en bild skickad till mig av uh, Lars Östling, den gamla, gamla sportbladet chefen. Nej, chef. men AFC var naturligtvis ett skämt. Så att ingen ja, ja mm. jag, men, jag fick en bild till skickad till mig Om man ser hur liksom Jonathan Ring jublar efter matchen och att så här, så här, han är så otroligt liksom, glad över den här segen och han är ett ja, så, som Lars skickade till mig så här, jag men, 34 ja men åring med en somguldsmedite liksom ändå ser ut som ett barn liksom, på, på julafton. Det är bra. Jag, jag tror att vi har äh, någonting på, på gång i, i termer av lagbygga här och känsla för, för det som sker. Äh, för det får man väl säga liksom att äh, så som vi avslutade säsongen äh, i Allsvenskan 2024 så hade vi väl på sätt och vis egentligen ganska mycket fotbollskvalitet i den truppen. Men eh, frågan är liksom, om det var folk som ville här som, liksom, som, som köpte in på, på hela liksom, projektet. Men om man kollar när vi kollar highlights nu innan så noterade du Jocke den här, hur, hur Ladefogde liksom jublar Öjsförsvararen i ansiktet när, när Townsha liksom körlar in 2-0-målet. Det är liksom också en, en manifestation av att vet, han, eh, han vill det här. Liksom, du vet, han, han är passionerad mm. och han liksom uttalar sig om supporterna i varenda intervju han gör. Att Också de här liksom spelarna som har kommit utifrån nu eh, ja, men vill det här tillsammans. Man, man ser det på, på ett vis som är så otroligt upplyftande tycker jag. Du är inne på någonting där med lagbygge. Du, det var det här när vi gick upp förra gången, jag brukar säga att det var som någon sorts oönskad tonårskabilitet. Det var ingen som hade räknat med när vi startade säsongen. Vilken jävla liknelse. Jo, men det är ju så. Det är ju så. Ja, men det var, hur många gånger hör man det? på slutet att ah, snart kommer de... Jag tror att vi är ska och torska tre raka så de är borta. det här. Så, men nu, är, nu finns det någonting. Det finns en grund att stå på i, i, på alla plan och du är inne på det här med att man har en, Ett lagbygg och man har en mix Mellan unga och gamla spelare En sån som ring behövs Ja absolut och ihop Vi kan inte bara bygga som 2010 När vi gick upp i Superhettan på Bara unga talanger och sen En senior Spelare Så Nej. Det, det finns, det är mycket bra är Känner ni att ni Klara har diskuterat ÖIS-matchen i detalj nu? Att vi vill gå vidare. Ja. Någonting mer jag vill säga kring den? Eh, nej men det är bara att, den, den här matchen kommer ju hamna otroligt mm. högt upp på listan över borta matcher. Givet liksom <här> vad den betydde sportsligt givet resultatet inramningen. Man älskar nu mm. regnar i strålkastarljus i mörkret om mm. man vinner. Det är en av 20, 2020-talets större massa troligtvis. Även om vi har halva 2020-talet kvar. Och då är det mm. så fint att vi har så många personer mm. på plats och mycket mm. yngre också som liksom får ja, det... känna vad det är och betyder att hålla på en förening. Liksom. Ja, och det var det jag sa. En av mina bästa vänner hade med sin brorson som är 12-13 och jag sa att de fattade vilken häftig match du fick se. Och det kommer han ju, när man själv var i den hålet, insåg man ju kanske inte. Men han, han kommer kom prata om det här när han är 50-60. Att man var med på den här episka matchen. Ja, ja och, fr och, och, och framförallt, jag menar, tänkte de här. Liksom, det är ju jag menar, jag, min, Mina barn är 15, fem, 12 och 10 och de gör en sån här liksom, resa en, en fredag kväll. Och det, det är många liksom, av. Eh, Ja, i, i, i det åldersspannet som är på en sån här match det är ju klart som fan att man blir såld för livet liksom. du vet, det är klart att man tycker det är coolt att följa VSK och så har det ju verkligen inte alltid sett ut liksom, de senaste decennierna Nej. det har ju varit liksom, de närmaste surjande och kanske allt annat än coolt så mm. det, eh, det, det är underbart i, i stunden och ögonblicket men liksom, jag, jag tror att betydelsen på sikt av att liksom, det här är den upplevelse man får när man följer VSK det går liksom inte att underskatta Nej, Nej Jag håller med och det, ja, det är så otroligt viktigt som du säger men ska vi Det har ju varit en annan match också Som vi poddade senast Och den inte liksom ligger lika mycket i närminnet Så nu har vi ägnat, av den. En, ägnat en tid Åt ögrytematchen Vilket är så klart, självklart Men vi mött Sundsvall hemma också Och den Som du sa, stadda av den Ja det var det vi skulle alltså, göra de, Man trodde skulle Nej det trodde man inte det var många, De flesta var väl ändå så här lite fan, Fokus är så mycket på ögryte Och alla tror att vi ska ställa av det, men Sundfall är ju ett bra borta lag. Mm. Ja, får ett mål på en fantastisk frispark. Det här har väl diskuterats i sociala medier om det verkligen var... Det var en bra frispark, men det kanske var lite halvtafflig målvaktsinsats. Det, det kan man väl diskutera. Ja. Det, ah, man kan inte är... ta bort den där fris. Den är riktigt, riktigt bra. Ja, ah, den är ju målvaktershöjd... Mm. Mm. Nu, nu, nu, Då var det ju Elis Jägersson stod Anton stod ju senast, det glömde jag Lyfta, så jag vill knyta tillbaka Till ojsmatchen med att inte Anton var ganska bra Och bra i luftrummet som han inte Brukar vara men, men det, det är ju så brukar att han får stå han i en sån här match Allt annat får ju galet Ja, precis men, Anton brukar kunna vara bra i luftrummet också Men han var extra bra i luftrummet Det var det jag ville säga Ja, nej, men jag, jag håller med, Eller skulle absolut kunna Tagit den där Uh, frisparken samtidigt som du säger den är jättebra frispark går jättelångt ut stolpen. Bra höjd för målvakt, men uh, nah, uh, det är svårt att lasta honom för det, men uh, det är klart att det går att rädda den. Den är inte otagbar ja. så. So. Uh, mm. Men sen så är det ju... Styrkebesked, trycker på och gör två mål. Ja. Det, vi gör det vi ska. Och, och sen så när, när de väl får bollen sen och försöker, de de kör ju bara långa bollar på mängd, och som inte ger något. Sen har de ju något skott skottstolpen och sådär, så att absolut. Vi kom väl därifrån lite med andan i halsen. Det var det var ju Så ja, Även om spelet så kanske vi liksom inte, det är ju ingen match som går till historien. Men Man måste ge cred till han som stod i kallningar och brände begaler i Söldsvarsklack. Det är det måste vi ändå nämna Ja, det kan vi nämna jag märkte inte det först men såhär, För de var inte så här jättehöggudda Men så helt plötsligt så ja, stod det några där Och eh, i dagsljus Säljade de så här vita megaler Som inte heller syntes så jättebra Men det är kul att, att det händer ja, för något Det är ju Ja, men exakt eh, Men... men eh, nu var jag bortrest och tjänstens vägnare. Det här är en shoutout till vissa andra poddkollegor som tycker att jag har dålig närvaro. Men det vi måste säga om Sundsvalls matchen är väl avtackningen av Pedro. Just det. Eftersom det ju precis inför den matchen annonserades att han inte skulle få nytt kontrakt och att det är dags att säga Tack och hej till en, ja, en otroligt både sympatisk och skicklig fotbollsspelare. Mm -hmm. Ja, om jag bara så här, nämner någonting om liksom själva grejen, att han slutar, så här, det är väl ingen liksom att han inte får nytt kontrakt i VSK. Det, det har man ju misstänkt eh, länge, eftersom man börjar bli lite till och eh, ja, eh, vi, vi tog upp det senaste avsnittet eh, lite grann också, det, han uh, har lärt sig att kasta långa inkast. Men uh, ja, jag är han duktig på liksom, att uh, hålla bollen på kort, med små ytor och så vidare. Så. Men uh, det som. Uh jag tyckte det var lite intressant det också att han ska fortsätta eh, spela mm. elitfotboll. I eh, alla fall hans tanke. Och, ja, vill jag, han själv i alla fall. Ja, men vill han själv. Och jag tror att till och med att huset nu ligger ute till försäljning här. De har bott i Västrås. Så att, han tänker själv flytta någonstans och spela elitfotboll. Så att, ja, det, blir, det blir spännande att se. Men ja, jättefin eh, banderoll där. Det tycker jag är super. Mm. Och sen måste man ge VSK-fotboll cred att de. Har ju någonstans tänkt till här att annonsera ut det här innan så att vi har en avtrakning här och sen Simon i sista. Absolut. Mm. Well played. Mm. Mm. Ja, det är och, och då får man också säga till, till kidsen som ordnade mm. den fina Pedro bandrollen så fick de ju jobba med med korta ledtider för så lång tid innan matchen var det ju inte mm. det här beskedet mm -hmm. kom ut ändå. Nej, verkligen. Men jag tycker, att, jag tycker verkligen att det är så här, avtrakningen blev liksom perfekt på något sätt för att han ja, har varit här i så här sex år eller någonting och som du säger, väldigt likable person. och Han förtjänar verkligen liksom så här, eh, någon sorts avtackning. men han förtjänar ju kanske inte ett så här helt eh, läktartid. Liksom, det, det, ble... det var bra kalibrerat. Ja, liksom, men exakt. Det, var... att det, det, det blev lagom eh, utifrån. Eh... Men vad tråkigt om man lämnar Western Ross. Jag trodde att han med elitfotboll att han skulle spela någonstans i när. Det trodde ja. jag också, men när det så ska huset ligga ut till försäljning, ja. så att är, vi får se vad det är. Mm. Det var ju också lite intressant och jag vet inte om det möjligtvis var Anna eh, 1904 intervju med Kalle där eh, Kalle var väldigt tydlig med att han ju egentligen ja, han, om han fick bestämma så skulle Pedro Ribeiro alltid ha en, en funktion att fylla i VSK liksom även efter sin, sin spelarkarriär. Mm. Alltså inom den sportsorganisationen, eller liksom i arbete med, inom akademin, eller, eller någonting sådant. Eh, och det säger ju ändå liksom någonting mm. om eh, vilka kvaliteter och, och vilka liksom så här personliga karaktärsdrag man tillmäter honom. Men man kunde väl också mellan raderna läsa att det är ju Pedros egen önskan att verkligen spela ett mm. år till. Mm. Annars att man kanske kunna. Jag hade nästan förväntat mig att det skulle bli en sån lösning. Han mm. ja, var övergång att han skulle liksom kanske göra mm. nåt äh, skolor och äh, träffa mm. ungdomar eller liksom. Ja, men alla, precis. Eller jobba eller, med CSR eller liksom något Ja, sådant. eller, eller liksom den här, faktiskt också vara var del i liksom den uh, fotbollsmässiga utvecklingen av, av unga spelare. Så. Mm. Ja, men absolut. Men det, det, det är väl inte ett slutet äh, än. Även om han äh, jag kanske inte kan kommentera det, med jag fortsätter karriär. Men liksom om, om något år så, så kanske man kan komma tillbaka till det. Mm. Äh, vill ni säga något mer om Sunshine-matchen då? Nej. Nej, bra. <laughs> då hoppar vi vidare. Eh, Gilbert du vill säga lite om eh, Rocklunda avtalet Vi har ja, pratat om det tidigare i podden Men du har inte se, varit så med jag, då Så du, du har lite åsikter som ja, du vill drifta nej, det det var, var, det. Jag har podden så du kan Ja få... det var väl äntligen skönt att vi fick det i hamn Senaste podden ni hade som inte jag var med på Då hade väl avtalet kommit i hamn Ja Och ja, Jag Jag, jag måste säga Nu är det väl skönt att det är där Vilken platityd var det men, men jag vill nog säga att jag tror det är lite för mycket Negativt tänkt nu för var, jag har läst Många inlägg på diverse och bland opinionsbilder och så som säger att nu pratar jag om liksom opinionsbilder inom VS-kulturen ska vi säga, inte som säger att ah, men det, det kommer dröja tio år innan det händer något, men då säger jag så här att ja, ah, jag tror vi ska vara lite försiktigt positiva för att hade kommunen inte velat satsa på Rockland och fotbollen då hade man skit i att köpa ut det nu utan bara avvakta att avtalet gick ut 2030 om man hade den agendan mm, det tror jag Sen, hade... sen, sen, sen kommer ju naturligtvis den kommunala processen som vanligt, det tar tid för så funkar det liksom. mm, Jag tror det en stor poäng där för mm. att det, det, det kan vi nog alla liksom förstå att såhär, hade VSK harvat i botten av Division 1 Norra så, så tror jag inte att det finns en chans i... Ja, nu håller på att svära, mm. men det, det, det, det hade ju absolut inte köpts ut något Rocklunda-avtal då. Nej, man kanske kan gå ett steg längre och kanske tänka sig att eh, de diskussioner som... alltså Vi och jag har ju också varit rätt så här kritiska kring... Eh, klubbens ja, som vi har uppfattat utifrån bristande engagemang i arenafrågan, att man liksom inte har tagit täten i den här frågan, att man inte har presenterat en egen vision för hur man skulle vilja att arenafrågan ska lösas och så vidare. Jag kan fortfarande tycka att man kanske väntar lite för länge men uppenbarligen är det ju så att det bakom kulisserna har pågått diskussioner mellan klubben och, och staden och det kan ju mycket väl vara så att de där diskussionerna dels har handlat om att man har tydliggjort vilka behov som finns men att förmodligen också så, så ligger det någonstans där att eh, klubben också har signalerat att man är beredd att ta liksom, ekonomiskt ansvar för att eh, ja, den här regeln no ska komma upp. Och då, mm. då är det väl också den biten som antagligen gör att man kan räkna med att kommunen nu kommer att steppa upp och mm. de få kommentarer som har kommit från, från Stadshuset har ju varit liksom att nu är det fotbollen som, som ska prioriteras. Mm. Just det, man måste läsa mellan och de måste förstå kommunalspråk och utifrån det så är det ju så. Mm. E men det tror jag verkligen att du är inne på något helt rätt, där Fredrik. För att ja, det har nått mina öron, vad ska man säga, bakvägen. Att vi har haft äh, ja, men, återkommande möten med diverse politiska partier och äh, även då liksom de som styr i äh, statshuset just nu. Och så. Äh, så att där, där har ju liksom, äh, även om det inte har synts utåt, så har vi varit aktiva på den fronten. Men, och, och jag tror också att det är som du säger att så här, nu får vi se liksom hur det kommer bli när arenan ska byggas ut det själva avtalet övergår ju liksom i så här stadens ägård hösten 2026 jag kommer inte det exakta datumet september 26 var det var första eller sista kommer inte ja, men, precis. Men, men du kan ju göra här kan jag inte liksom... du, du kan ju liksom, du måste ju ändå liksom göra du kan säkerligen börja upphandling av... Uh, liksom bara i den meningen är det väldigt kort tid till ah, ja. så att du liksom handlar upp och börjar liksom projektera och precis precis och det, men där tror jag som det är på att det liksom, får vi se så här hur exakt det kommer se ut mm. så jag, nu spekulerar jag bara helt fritt verkligen men uh, bygger man en kort sida. där det finns uh, kommersiella fastigheter liksom, uh, och VSK är med och tar en del av den kostnaden alltså man skulle ju kunna tänka sig att VSK liksom då äger en del av de kommersiella fastigheterna som man skulle kunna dels hyra ut ja. eller dels liksom, eh, använda på andra sätt eller liksom att man är med nu när vi har byggt upp en stor kassa så eh, alla fattar ju att vi inte kan bygga liksom, en egen arena men man kan vara med och delfinansiera en arena och då också vara med och äga liksom, eh, fastigheter eller på något sätt liksom, inom arenans mm. Mm. ram jag, jag vet inte men jag, ja. jag, jag, jag tror man kanske är beredd att betala högre hyra det också, att, att, att, att om du skulle äga alltså de pengar vi har nu är jättemycket pengar. Men i fastighetssammanhang är det väldigt lite pengar. Jag vet för jag jobbar med det. Ja, så, alltså, det, det här var lite... Men jag tror man har tänkt sig att man kan finansiera vissa delar av investeringarna på, på uh, om det är liksom inventarie- Ja. Ja, men så här, alltså, jag bara ta till med något liksom nu så här, men bygger man en kort sida 50 miljoner, det har vi ju nästan att vi skulle kunna investera 50 miljoner men ni fattar vad jag menar det, absolut, jag, nej, det. men, detaljerna vet, men, men, men jag tror att, att signalen är att VSK kan liksom mm. ta, ta en del av Exakt, det här. det tror det. jag helt klart sen skulle jag vilja säga ändå att Eh, till trots för att vi nu sa att eh, ja, det här eh, kanske liksom eh, mer förhandlandet eh, utanför liksom, offentlighetens söka ljus har varit eh, liksom av godo så, så tror jag faktiskt ändå inte att man ska underskatta betydelsen av att det blev lite offentligt tryck i arena frågan. alltså det tror jag har varit, varit viktigt för att få sätta lite ja. i baken politiker är ändå Absu opportunister ja. liksom. så att det Absu var det Alltså det, det, det här eh, miljöpartiförslaget och sen liksom att det blev tryck i supporterleden och allt från liksom scenarier, Arosvallen, bygg nere i man kan liksom diskutera realismen i varje enskilt förslag men att det blev tryck i det där, det tror jag spelar roll för att kommunen kände att fan, nu kan vi inte ducka längre. Ja, om inte annat har det på slutet varit en katalysator som tog det sista verket. Ja, men det är jag helt säker på. Mm. Däremot måste man, det var lite, det var, nu blir det lite partipolitik på ett forum som vi alla är delaktiga i och naturligtvis har diskussionerna pågått en länge tid, men den sista biten var nog, liksom verkligen de inser att det här måste lösas nu. Ja men det tror jag också det, så Marcus Lindgren var inne på liksom efter Ardokland-avtalet hade gått i hamn att så här, ja det är ju det är liksom en seger att nu, nu vet vi liksom vilka som ska äga området och så här, om det inte blev Arasvallen som man hade föreslagit mm. eller om det mm. något annat det blev något annat och nu går det också syna alltså du vet nu kan ju hela kommunen inte gömma sig bakom det här spot on, spot on, spot on. Så, så är det och, och jag tror också att många av de eh, kommunala budslutsfattarna inser hur stark allsvensk fotboll är som varumärke för den stad. Mm. Mm. Ja, de, de har ju tittat på närkommunerna Uppsala och Örebro på säga. <laughs> men men <laughs> ja, man, man förstår att det här behövs. Mm. Ja men verkligen och det. Ja, men vi är ju liksom vi som i VSK syns ju nu numera på av var och varannan dag ser VLT liksom. men det kan vara det ena frågorna och det är andra frågor som liksom debatteras så att det är ju liksom verkligen en lokal angelägenhet nu Friden. ja Och sen tror jag också att det här kommer kunna alltså vi har ingen bra Allsvensk Arena, nej. Men utbyggnad med två kortsidor och en utbyggnad av faciliteter runt om en ny långsida sida. Alltså det, det kan gå väldigt fort så har vi en jävligt schysst arena. Mm. Det, ja, det, det, har, det har blivit lite för mycket så här. Oj, oj, oj. Häcken har enormt bra arena. Nej, det har de inte. Nej. Och den av den om man inte heller. Så, säga, vi sitter här själva och dissar <coughs> ny gamla undervis jävla Nej, men det, det, har må, det har många sidor det här. Mm. Liksom. Och, och, och jag kan väl, alltså, men vi har ju någonting som inte alls håller måttet idag. Absolut. Eh, sen är ju väldigt många av de här. Ja, de, de arenor som har byggt de tio senaste åren i Sverige såklart på många vis otroligt mycket bättre och har den typen av faciliteter mm. och ytor som vi inte har oavsett om det liksom kommer till Växjö eller Kalmar och sådär. Samtidigt är det ju ganska liksom anonyma, generiska tråkiga arenor så att eh, det kanske är så att vi kommer få en arena som med sina fel och brister faktiskt har liksom lite mer karaktär än då ändå. Vi, vi kan, vi, om det är så här, föredömer arenamässigt och nu, körde vi den senast? Ja, det vi har varit inne på det flera mm. gånger. Och det ja, jag är svårt lite att svara på det med. Jag gillar faktiskt uh, nya gavelvallen. Ja, är den är, är jättebra. Den är brant och den är kompakt ba. Brant. Ja, det, är det är ju tiorade jätte... på var. Det är en hockeiring, det är en band. Nej. Ja, tycker jag, jag, är jag, ser, jag. Lite större alltså, kanske. Bara. Jag säger i För just Förutom att kortsidorna ska vara lite högre. Stor och två etager ja, Men den är riktigt Maffiga Jag, gillar, jag tycker den är för mycket låda Jag tycker också Jävla är bättre faktiskt Jävla är skit ja. Det är svårt att bygga en arena Som vi var inne på lite tidigare Det behöver liksom inte se ut som generiska Jag tror att det viktiga är här Att få lite andra äh, mm. Ja men saker som händer på Rockland och Rådet än bara sporta, så det kan vara liksom hotell man får gärna H hotell, till bostäder eller Nej, inte, inte bostäder, nej, nej för det ja, men, jag, men jag tror ja, men det är ja, bra ska förklara. Lite... Det här kommer mm. ha så fort du får ditt bostäder, dit bostäder kommer de ha saker i där bygg och kunna överklaga det är inte, Ja, men du har den här Lex Saltsjöbo BoIF ah. Jag gillar, jag, alltså så här, jag inte på men kontor och ah. hotell, absolut. Bostäder, nej. Okej, nu, nu tänker jag bli ordningsman här. Vi mm. håller fan på att gå upp i all svenskan. Ja. Vi, <laughs> ja, ja, <ja>, <laughs> vi, vi Kan vi, vi, är vi, är vi, det. Det behöver inte kommun från Kan vi, vi släppa tillbaka till de här två omgångarna vi har framför vi, vi oss? Vi släpper tillbaka. Eh, de. Alltså, då vill jag ställa frågan så här. Hur vill ni helst att vi går upp? Så fort som möjligt Ja, exakt Det där har jag funderat lite på Jag är så himla glad att senast vi gick upp Jag trodde i princip aldrig jag skulle få vara med om det Nästan Alltså du vet här När vi var på Rynens Och liksom spelade Division 1 Norra Och höll på att åka ur den Och liksom Att vi skulle få gå upp i Allsvenskan Det fanns ju inte på världskartan Och så trodde jag knappt skulle få vara med om det Men så, nu fick vi var det, vi fick vinna serien Vi fick gå upp på liksom hemmaplan Vi fick göra en gedigen planstormning liksom mm. där. Så allt det där så här, Du vet, vi har det, gjort, typ, det. Det gjort Nu är det ja. samma, nu vill jag bara gå upp Det, det, det spelar ja, ingen roll Vi kan, kan så... gå på i kavaj om det ska vara så Det, spelar, det, det, det, det, det är okej okay. Hur vill du gå upp Fredrik, för du har ju uppenbarligen Agenda det. Nej det vet jag inte Jag, bara... jag är ju så säker på att vi går upp Alltså, ja. mm. jag, jag tycker att Det är inte en fråga om om Utan uh, när uh, Så att låt oss gå upp på nästa dörr. Ja för det, jag det men har vi, vi, alltså, har vi, har vi det gör ja, alltså ju visst man där. Det gör alltså du har väl varit i, hur, hur är, det, är det är det Falkenberg eller är det Varberg som du har varit in och dansa på, på på inneplan Joka? Nej, jag kan inte kommentera. Nej, nej. Uh, men där på västkusten nej, men det, är väl, det är väl härligt att gå upp där då. Uh, har ni köpt biljett förresten? när ja, ni är borta kort borta kanske. Kort. Borta ja, då, bort. ja, då så? Uh, har du köpt biljet? Jag har också bortakort, jag har däremot köpt till ungarna För säkerhets Borta Bortakort eller biljet? Nej, nu var det så här Vad tror du om matchen då? Falkenberg är starka med 3-0 så det är Bra hemmalag Nej, det är ju inte säkert att vi vinner Det är det ju inte Men å andra sidan är det väl inte Heller helt säkert att Öjs mot Kalmar Nej såklart är det så Det spelas ju samtidigt Det kommer min vetskap här mm. nu Att det uh, <laughs> finns flera matcher som spelas 13.00 Den usla av sparkstiden eh, kan jag tycka. Samtidigt kommer den här matchen Ha en karaktär av Det kommer liksom inte vara en vanlig serie Lunk i på Falkon Alkoholfria rena. Utan Ja ja Jag hoppas att tror vi vinner Men eh, det är ju fan ingen lätt match Kommer du planstorma om vi vinner? Eh, det får vi se, jag är så gammal. Jag vet inte om jag orkar. Man, man kan bryta foten. Jag kan hjälpa, fa hjälpa farbror överräcket ja, om det men, vi, vi har haft Men jag, en jag har från det. Jag, jag, jag, jag tycker ju fortfarande att planstormning är lite överskattad form av firande. Det har ju en diskussion på firandet. ett av Sveriges största internetforum om planstorm angående Melby och eh, deras SM-guld om vem som startar och om det är kutin. I don't give a shit om den diskussionen men ah, lite halvplånstorm det kan väl vara kul Jag kommer storma mm. om vi vinner så kan jag säga ja. Eller om, Men om vi spelar oavgjort och går upp då, då ska du inte spara nu, du nu var det ordmärkning ja, förstår vad du menar mm. <laughs> Ja jag eh, vill se om den, nej, ja, det är något dit Jag antar att det kommer upp dit. någon sorts sportsbussar också. Ja, om vi vet gör, inte jag inte har redan gjort nej, det, så det, så här, så det bara, eh, Ta sig eh, dit Nu, nu slog det mig så här då. Det finns ju någonting att tänka på i det här om, om vi inte har säkrat Avancemanget Inför sista omgången Och så är det Simons avtackningsmatch Mm. Då är det inte alls säkert att vi ser Simon Johansson på plan i hans sista match i VSK. Nej, det har jag tagit mig ganska lång tid. Ja. Så får det, mm. det vara. Det är, vi såg ju så inte Pedro i hans så att, att så att det skulle betala för då att äh, alltså drömscenariet är ju såklart att äh, vi måste vinna sista matchen en jävligt krampaktig tillställning och så får han komma in och göra en retur ligger och damp och han smakar in den där det är det sånt där mål mm, mm. du, du förstår ju själv att den inte blir inbyttad jo jag vet ju det, mm. men man kan väl få drömma, drömma lite, lite. Ja. Ja. Ja, nej jag går, jag går helst upp så fort som möjligt om du är det som frågan ja det var det väl ja Ja men då så vi pratade tag. ska vi bara säga att så här, som sagt ta er till Falkenberg fan. det kan bli en av de matcherna som man kommer att prata om i generationer. Ja. Ja verkligen. Det finns inte så att välja på där. Nej, det är bara att åka dit hur man än åker så ta ta dit. Inte så långt bort och så tidigt bara men det är som det är. Då åker man dit på fredag och går på Sveriges bästa pizzeria som vi har bokat på... Nu har vi inte vi fått några sponsorpengar av dem. Nej, så. Är vårt nej. andra nej, nej, det är? Klar med reklaminlägg. Nej, det här var mer en här Guide Michelin-inlägg. Ja, jag jag är det. inte så mycket för såna här pizzor som är jättefeta kanter och smala som alla... De vänner jag åker med i bilen hajpa så jävla hårt. Nu ja, har jag varit på den här pizzan ah. två eller mm. tre säga gånger. Ni säger att den heter Pizzeria Napoli. Va? Lilla Napoli. Lilla nej, Lilla nej Napoli. det ska du inte säga för äh, sponsor inte. Den heter då, inte Pizzeria Napoli, den heter någon det. Annan. Och mm. det är väl otroligt bra. Aha, otroligt bra. Okay. Och du gillar väl vin gör du inte det? Det händer ibland. Ja, väldigt mm. bra vinlistor också. Ja, jag ska ju köra klockan 12 till arenan så jag får väl i, Borå, I Sandsvall är det lite C si och sådär Med promillen så Då skulle jag i för sig inte köpa Sondahem alltså. Men det där löser vi ja, Det är många saker man ska förhållas till som är. Så här, Ska vi avsluta det här reklaminläget. Om lilla Napoli har det här Så kan vi, vi skicka en faktura ja. ja eller Då får vi skicka in pizzorna till CG4 ja. <laughs> så, så för det bli Men ni andra som lyssnar Ta ett till Falkenberg Ta till Falkenberg, Falkenberg 5:15. Ja. Enligt Niro och Google Maps. Ja, det, mm. det är enkelt och bara... Gö Göteborg, kör, Göteborg plus en timme alltså. Ja, mm. Du ja. ska åka i Göteborg. Västkusten igen. Härligt. Ja, yes. mm. Säg så. Och så alltså, säger vi som vi brukar när vi avslutar avsnittet. Va? Heja sport. Heja sport. Heja sport.